бо у Добромилі ще не було своєї аптеки. На столі лежали тіла, прикриті дірявими простирадлами. Олексій Іванович поставив усаквояж на маленький столик і застиг у нерішучості. «Перепрошую, але з якого вироку? року?» – спитав Адам Віцендійович. «З 18-го. А коли уродились? «25 липня». «Значить, лево». Маєте великодушну і відважну удачу. Я це відчув. Старий лікар стягнув простирадло з ближчого тіла, котре було колись чоловіком 45 п'яти літ, а тепер скелет, обтягнутий шкірою. Господи! Вирвалося у голов лікаря. Він заглядав у горло, слухав легені, але ніколи не бачив своїх теперішніх пацієнтів голими. Одразу було видно, що чоловік помер від виснаження. Тоді і психіатр стягнув про з другого трупа, старої жінки, висохлої, як мумія, у наготі обох мертвих тіл було щось священне. Ну, то що? спитав Адам Віцентіович, виглядають так, ніби опері висали з них всю кров. Але ми з вами обоє знаємо, що цієї фантастичні істоти тут ні при чому, голод. Тривалий голод з'їв їх. Маю сумнів, що усередині в них ви знайдете кишки, шлунок і печінку. Як вони вмерли? Спитав Олексій Іванович, ледве стримуючи тримкіння. Без останньої сповіді і покаяння. І я не про це питаю. Звечора ще були живі, а на вже готові. Хтось підв'язав їм щелепи, положив руки на грудях і уклав до них хрестики із патичків. Я не знаю хто. Пацієнти відпираються, відмовляються. Бачите, їм тепер добре, аж ніби посміхаються, напевно, чули ангельський спів. Та замовкнуть нарешті. Олексій Іванович натягнув рукавички і приступив до процедури. Зробив розтин грудної клітки чоловіка, вийняв змучене серце. Бачите? Серце є. Спробував пожартувати голову лікар, записуйте. І почав говорити завчені фрази протоколу Ростину. Не спішіть, я не встигаю, попросив старий. Я не збираюся тут сидіти до ночі. А ви не припускаєте думки, що душі небіщиків спостерігають за вами і чують, як ви непоштиво говорите про смерть. Душі нема, Бога нема, відрізав Олексій Іванович. І так само по той бічного життя то, виходить, від них нічого не залишилося. Ну, діти, пам'ять. Які діти? У тієї старої жінки двох синів спалили живими в стодолі. У Клуні. А доньку забрали до Німеччини. Щодо цього чоловіка, то у нього з роду дітей не було. Пас людську худобу, сам був німий, як та худобина. Міг говорити, але не хотів. Чому не хотів? Людська душа не звідана. О, чуєте? Показав старий на склепіння. Знову ходить. Хто ходить? Ангел. Ангели не ходять, а літають. Добре, що ви хоч в ангелі вірите. Ходімо, подивимося, відчайдушно запропонував Олексій Іванович. А що буде, як ангел побачить вас із закривавленими руками? І зашийте нарешті рани тим нещасним. О, тепер двері реплять. У Завгоспа має бути ключ. Непевне. Ключі від таких дверей, як оці, старий показав напівокруглі ковані двері, що, мабуть, вели до храму, губляться. Я, здається, чув ключі від усіх церков має комендант Добромеля. Він носить, напевно, ті ключі на поясі. Навіть від тих церков, що спалив власноручно. Тяжко, бідаці. Пане Олексію, Мені якось не по собі, зашивайте і ходімо. Тепер від нас нічого не залежить. Завтра Настю Вовк і Данила Домницького поховають. Як кажуть, прах до праху. Як? Отак без одежі? Що ми, варвари? Може, скажете, вапном залити? Настя приготувала собі убрання на смерть, і Данило щось підберемо. У нас цим займаються самі пацієнти. Ями вже викопали, труни готові. Але на похорон приходить начальство з усім персоналом. Ясно. Цікаво, хто ж то ходить на горі. Мусить бути ще якийсь хід, бо двері забиті з надвору дошками. Є три світи – небесний, земний і підземний, а отже між ними існують якісь комунікації. У півдні Олексій Іванович спостерігав найхимерніший похорон у своєму житті. Пацієнти десь двадцятеро оточили дві ями, викопані поруч. Був сильний вітер, вони понатягали на себе різне ганчір'я, але все одно дрижали від холоду. Були схожі радше на одвічних волоцюх, а не на підопічних радянської медицини. Колись таке вже було, подумав він. Литки стискають пружні боки білого коня, а довкола провальні замість носів, криваві рани замість очей, покручені руки –